Hej! Jeg er nede i en... Æske. Du skal lidt tættere på, jeg ved godt, okay. det er lidt svært. Prøv at. Ja, at sige noget. Ja, ja, ja. aften og velkommen. Ja, og Peter på lige at sige ja. god Godaften og velkommen. Det er godt, det der, kan mærke. mærke. aften og velkommen til De Sorte Spejder, det ugenlige rævserprogram, hvor vi lige rauser lidt, ja. hvad der er sket i løbet af ugen. Ja. Det er et program, som skal i gang... Og lad mig sige det på den måde. Opstarten <laughs> til dagens program har været rimelig hektisk. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Spedatornerne har ikke havde været, har havde ikke klaret den. Der skal du måske. Det lyder altså som om jeg sidder nede i en koncert. Det er skulle da, fordi du skal snakke. Det lyder lille... som om. Ja, det lyder er det stadig bedre, som det bedre, om. var en lille koncertstose. Ja. Ja. Ja. Sådan. Okay. Ja. Det, der har været tekniske problemer, øh, øh, ja. som en del af optagten til programmet. Vi skal måske starte fra. Nej, kan jeg ikke få en anden lyd, det lyder altså som om jeg har mig selv ind i hovedet. Nej. Jamen du lyder da fint her. Men det gør jeg ikke her. Jo, du gør. Jeg står omme i den anden side af en stor komedisk og rører. Sådan lyder det. så hurtigt. Hvad gør du nu? Prøv at tage bukserne af. <laughs> så skal vi vise noget. Det kommer en lille prik. Uh, uh, uh. Gør det er Kan du mærke det? Uh, kan du mærke det nu? Uh, uh, uh. Ja. <laughs> oh, uh. der er ske... der? Oh, nu kæft, det sket? Har du kæftet? Er at snakke ind i det? Nej, jeg er ikke noget. Snak nu som du ville snakke i virkeligheden. Eller? Jamen øh, ja. Ja, de okay. hørte at de skulle lave stemmeprøver over på P2, de sender over fra den anden side gang. Mm. Så spørger de en anden uh, ung, vi er jo i tos, vi jo lindist <løg> pi. Ja. Du skal ikke sige noget. Hvad skal jeg sige til hende så ikke noget? Mikrofon prøver ind, hun skal gå. Jamen sige, vi, du har fået til aftensmad. Mm. Og det er sådan en gammel teknik at trække. hvad har du fået til aftensmad? Den har du fået spagetti bolognese? <løg> <løg> Og jeg tænker straks, tag en perdeløg, spiser hun, du spiser i. Nej. Ikke, ikke. Hvorfor? Nej. Hvorfor? Fordi det hører ikke hjemme. Hold op, vi skal starte programmet ordentligt. Ja, øh, må jeg stå og starte ordentligt? Ja. Det, som mange sidder og venter på øh, her i gymnastiksalen, hvor jeg sidder, øh, er jo, at, øh, at man har glædet sig meget til den afsluttende partilederrunde, det er som vi annoncerede i sidste uge. Ja, faktisk forrige uge, så blev den udskudt i sidste uge, fordi at øh, ordstyret Michael Simpson ikke kunne komme. Ikke kunne Kom, ja, det kunne han jo godt, bare ikke her. Nej, men... <laughs> godt, vi ringer. Men, men der skete så det, og Anders, der skal du måske lige forklare, hvorfor er det, at vi ikke har de 12 partiledere i studiet her i dag? Det er en lang historie. Det er det nemlig. Og den kommer nu. Men øh, i sidste weekend var jeg først i Aarhus, og så var jeg Randers derefter. Mhm. En dejlig weekend. Og du har mistet en del effekter, <laughs> som man tit siger, når man er i Jylland. Øh, og må jeg i den forbindelse aflyse en, øh, eller ikke aflyse, efterlyse, undskyld, en øh, grå powerbook. Den er ikke kommet. Computer, nej. Som jeg sidst blev set øh, på strækningen mellem Horsens og Odense. Horsens København, vil jeg også sige. Øh, I sit 3 toget med afgang 1859 fra Horsens Station sidste søndag. Ja. Den er ikke kommet frem. Nej. Til det er enden, der var rigtig jeg... meget andet, der heller ikke er. For hvor er de 12 partiledere? De er heller ikke kommet. Nej. Dem gider vi så ikke at efterlyse. Nej, det gider vi ikke. Meningen var, at vi skulle have haft den store øh, partilederrunde. Parti. Fordi der er kommunalvalg valg på tirsdag. Min fødselsdag jo. Og mange, til tillykke. Tak. Mange sidder og tænker, hvad skal vi stemme på? Ja. Jeg har jo, jeg, jeg bor i København jo, ikke? så jeg har sådan lidt. Jeg, der er, det er jo sådan et præsidentvalg, bare dog mellem flere. Mm. Og hans de bliver kaldt de tre store, man kan stemme på. Det er Ritz, det er Claus Bondam, og det er Søren Pind. Ja, det er, er sådan dem, som medierne fokuserer meget på. Ja, løven, Heksen og Garderobeskabet. Og Løven, det er? Klaus Brøndtum. Ja, og Heksen, det er Søren Pind. Ja, og ridt er Garderobeskabet. Garderobeskabet. Garderobeskabet. Ja, det går godt i dag. Mm. Øh, og kan du se, fortælle, hvorfor har de fået de navne? Øh, nej. Nej, det er også gyldigt. Men øh, vi, har jo, vi har jo også øh, blik for, at, at København ikke er den eneste kommune, der er øh, valgt i. Skulle vi ikke have en rygpolitik herinde? <laughs> der skal jeg bare ryges væk. Okay. Vi har en læge til stede. Ja. Øh, jeg har undret mig over, at BT, BT er blevet sendt i byen i den her uge, mm. af Søren Pins Ross. Ja. Fordi, at de har Ey, kørt... Det skal du fortælle om, Anders, fordi det, det er meget imponet over din politiske analyse. Ja. Der. Det er jo, at nu man begyndt, uh, BT har i den her uge kørt... Og jeg, jeg har ikke Hvorfor vidst, at... læser du BT? Ja. Er det for at få Klaus Meier, øh, hvad hedder han? Æh, Klaus Erik Meier Karlsens fantastiske put, øh, leder. Ja. Uh, han er jo heller ikke sendt i byen af Dansk Folkeparti. Nej, nej, nej, nej. Ja, det, er det er ikke. han er da ikke. Han er da overhovedet ikke højreorienteret på nogen måde. Nej, ikke... det er en ærlig sag at være højreorienteret. Bare ikke Og så også at være så overvægtet. Ja, jeg har hørt, at han har købt hus nede på Greve Det er ligegyldigt de i hvert fald. <laughs> så hvad hedder det? Nej, um... han er en guttermand. Ja, det er han. Han visionær visionær leder. Sylden 2. Nej, ordentlig... man må ikke gå efter folk på Nej, deres personlige... Nej, men det er den, det BT gør, og det er det, jeg Nå, prøver okay. at give tilbage på. Ja, der kommer jeg godt. bare og ud af, det på ja. Det er, at BT så, øh, har regnet ud, at Rid Bjerregård, er vist god for omkring 15 millioner kroner, ja. fordi hun får noget pension for dengang hun var i Folketinget. Hun får alt muligt ja, forskellige øh, økonomiske... Øh, oh, oh. Hun får en masse penge, for alt muligt, hun har lavet. Plus, at hun har et firma, som uh, både laver uh, saft most, altså æblemost, ja. og hans uh, mand er til for forfatter. Og uh, de har et firma, firma sammen. Og den her firma-konstruktion er simpelthen sat sådan sammen, at det er uh, firmaet, der er beskrevet i uh, Selskabs- og Erhvervsstyrelsen, det det? Det er korrekt. Uh, som et firma, der producerer most og har forfattervirksomhed. Ja. Og så havde BT fået fat i en meget, meget, meget skarp revisor som sagde, det var da en høj sær, øh, virksomhedskonstruktion, fordi to fag har ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Nå, det siger du ikke. Og så er det ligesom som om BTM1, så skal man ikke stemme på RIT nu, fordi Ej, jeg synes, at, det er virker, mærkeligt. Ja, at hun tjener mange penge. Men ved du hvad? Jeg, jeg har sat mig for, at jeg tror, at jeg stemmer på hende. Nå. Det kan det godt sige med det samme. Ja, Nå, det overrasker ikke mig. Ikke på grund af noget, det var bare på grund af det der. Hvis man har et firma, der både laver must og bøger, så kan man ikke være skudt helt ved siden af. Ej, det kan man altså ikke. Og der er en anden ting at sige, hvis man er meget, meget velhævende, så er det også meget, meget sværere at blive købt. Ja. Og der vil sige, en, en lidt mere uh, affældig økonomisk kandidat, som for eksempel, uh, der tænker jeg på Heksen, ja. Øh, er jo ikke helt så formuleret, Er jo så måske, nu forestiller jeg ikke, at det skal Men kan være mere fristet ja. til simpelthen at, at lade sig købe af erhvervsinteresser ja. Der kan man sige 5 millioner, det ligger en god ballast ja. Så står man stærkt Godt argument det der ja. øh, Interessant er jo, at i Aarhus, nu skal det jo hende, i ja. København nej, Men i Aarhus, nej, der nej. er jo to unge kandidater ja. Ham der, Vammen Vammen, ja, Nicolaj Nicolaj Vammen, øh, og så Socialdemokraterne unge Og unge Venstre, Løven øh, Hvad fanden er det, hun hedder? Det kan jeg heller ikke huske Nu er jeg ikke fra Aarhus Peter, hvad hedder hun? Kan jeg ikke huske det? Hun er, hun er Ja, hun er... Øh... Men hvad er der med dem? Nå, der er ikke noget. Det er bare interessant at se. Det er nogle unge mennesker, der stiller op mod hinanden. Hvor at i København, der er det en mand, som vi ikke vil have, hvis man er ansat i, i Københavns Kommune. Ja. At man øh, besøger øh, champagnebier. Champagnebier? Ja. Hvem har det det kender jeg ikke nogen, der har, men hvis man øh, kunne tænke sig det, så var det, ja, ik? Og han vil også have, at bussen igen skal have lov til at vokse op i hos Ørstidsparken. Det er mærkeligt. Ja, men man må godt ligge i en park. Nej, jeg tror, de står. Det er der, bussen ikke skal være beskåret. Ja, ja, det ved jeg ikke. Nu har jeg kun læst altså, ja, op. det. Ja, jeg forstår. Du ved, det, det er så meget emnet der. Æ, men, men man må ikke gå ind i et varmt dejligt øh, lokale Æ, lampe, hvor er der røde lampe ja, ude på gaden. Det må man ikke. Nej, men man må godt lige knalle. Men jeg tror man står. Det er det jeg mener. Jeg har engang gang været derinde. Jeg boede en gang inde i studiestrædet. <laughs> jeg som ledte i et, øh, i et øh, journalistisk projekt. Mm -hmm. ja. Ja. Gik jeg ind, den helt nøgen med en gummimaske. <laughs> og der, nej, øh, der hvad hedder det? Havde vi venner på besøg, og så gik vi en tur over i Højesterfabrikken. Hvorfor får du det? Det gjorde vi bare fordi det er en skøn dejlig park. Nå, okay. Søndag eftermiddag i februar måned. Ikke? Ja. Der sidder der en i en gummidragt, inde under broen derinde, <laughs> og i sådan en stilling og kigge ud, øh, imens vi går forbi, det, tænker, det er lidt særligt. Kunne du ikke have ventet til mørket Brød frem? Nej. Har man fået gummidragten på, så skal <laughs> så der altså ske skal noget. Skal man. Det er ikke, lige tager igen. Nej. Vi har øh, flere <coughs> spændter. Hmm. Ja. så må vi ikke glemme at anbefale folk på Frederiksberg at stemme personligt på Frans Hagen Hansen. Ja. Og, og Peter... det kan, kan forekomme med besøgning. Hvorfor skal han pludselig hives frem? Ja. Det er, fordi han har det, der hedder godt valgprogram. Må ja. jeg læse lidt af ja, ja, Der er jo tre... Øh, jeg kan grundanfale, at man går ind på et konservativt hjemmeside og ser ham. For han, han er en flot fyr. Og så er der tre øh, grundpiller i hans valgprogram. Ja. Det er jo altså nummer 23 på liste C. I <laughs> altså, han er jo højt oppe på listen. Det skal man ja, jo sige. <laughs> han er men en du kan også se ham. Det er jo ikke... Jeg kan ikke bruge mig, men ja. ved, det, ja. der, det er altså en fyr, som, som stemmer magnit. Han har, øh, han har større lever end Janet Jackson. Nå, grundpillerne er fokus på byens trafik. Jeg kunne ikke have sagt det bedre. Nej. Fokus på øde skoleudveksling i Norden. Skoleudveksling? Ja, det at man flytter skoler mellem landene. Det er ikke sådan, at så man har en venskabsby. Nej, det havde vi for eksempel, der, er skole ude, der ligger en skole og er problemer med. Hvad gør vi? Flytter den til Finland, så får man egentlig deres. Okay, det var lidt ligesom det der Frebert Vilde med de kriminelle indvandrere. Ja, ja, 25 kroner om dagen ja, i russisk fængslet. Det var, russisk, det var her, er det, det er lidt... Det skolebørnene. Finland. Ja, okay. Så er der inde, og det er der, jeg ved, at du vil vindes for sagen, øh, fokus på redningsberedskabet. Ja, og det er jo fantastisk, at han nævner det. Nu ja. bor jeg desværre ikke på Frederiksberg. Nej, men det kan du komme til, fordi efter at han kommer til, til muffen her, så bliver det altså sjovt at bo. Må jeg høre at elaborere lidt? Ja, meget gerne. Øh, bare lige lidt du tager, grundpille nummer 3, ja. med redningsberedskabet. Frederiksberg har et moderne og effektivt brandvæsen, som i øvrigt er et af landets ældste. Men med risikoen for, at terrorhandlinger også kan ramme os, må der løbende være fokus på, at redningsberedskabet i enhver henseende har de bedste betingelser for at foranstalte beskyttelse af borgerne. Frederiksbergpoliti det. er en vigtig partner til dette beredskab. Det er derfor meget vigtigt at bevare politikredsen og udbygge den og eventuelt udvise udvidede kredsens virkeområde. Det er så, at vi skal sig altså have Frederiksberg-panser ind øh, i, i brugkvartererne for lige at rense ud. Ikke? <laughs> <Jo>. <laughs> og så endelig her en lille bisændicist, og Danmarks bedste medicinske afdeling skal fortsat findes på Frederiksberg Hospital. Ja. Og der øh, kunne vi jo have spurgt aftenskæst øh, Peter Lund Madsen, ja. men øh, du er vel uh, indhabitet i sagen der omkring Frederiksberg Hospital? Jeg er, på øh, jeg er ansat på hospital, og jeg er jo en, en taknemmelig Frederiksberg-borger. Ja. Øh, så jeg kan slet ikke blande mig i det, i det rasende opgør, vi har derude. Men øh, jeg er glad og tryg ved at, at frans står i ordet. Det, nummer 23 på listen. Mas Mads ja. Lebeck. Øh... Glebt det, Mads. Ja, kan du mærke onden? Kan, ja, kan du mærke frans ånden der i nakken? Det, det tror jeg nok, du kan fra den helt anden ende af, af byrådssalen. Jeg vidste ikke, til, at der var 23 til på den konservative. Må jeg lige nævne ganske lidt af det, han er medlem af? Ja. Han er født som Ja. Han er student ved Johandelsskolen, advokat på Frederiksberg, Frederik koordinator af advokatvagten på Frederiksberg, ja. major af reserven i flyvevåbnet, medlem af hey, hey, medlem af Beredskabsforbordens Landsstyrelse, medlem af Ekspropriationskommissionen i Frederiksberg og København, medlem af Foreningen Nordens Landsstyrelse, næstformand i Foreningen Nordens Frederiksberg og medlem af kredsbestyrelsen på Gamle Kongvalgskredsen i Frederiksberg Konservative. Så han er han altså medlem af... Kommunalbestyrelsen og foretrækker motion i naturen, orienteringsløb, langrand og natlige besøg. Nej, det sidste stod der <laughs> ikke. Det var jo noget pis. Er det ikke? En, det er der en I god. her. I yes. yes. Frans, Frans. Er det ikke nu, vi skal til at ringe til Michael Simpson? Jo, øh, for fordi fordi meningen det meningen var, var han skulle have været ordstyret. Det var Men, er han? han. Michael, det kan vi finde ud af. Jeg tror jeg nok. Imens du ringer op, så kan jeg lige læse lidt om den øgede skoleudveksling i Norden. Det er vigtigt, at vi kender vores nordiske rødder og kan forstå hinandens sprog. I Især efter den øvrigt naturlige udvidelse. Det er vildt, at han går til valg på det der. Altså, hvad med hjemme, Hvad med hospital? Der nævner de i en bisætning, ikke? Jeg regner med at nu, der vælter Unkar Bunkermusik ud af Michaels telefon, han tager den. Hvis han tager den, det gør han jo. Hallo? Ja, hej Michael. Hej. Hej. Hej Michael, det, det er fra radioen. Er vi... I i du skal lige skrue lidt ned for din radio i <laughs> Jeg har ikke nogen radio i baggrunden. Jeg er DJ. Åh, oh, nej. Så øh, Men øh, hjælper dig lidt, hvis jeg gør den her. Men det, Ej, det er, er sindssygt fed musik, du spiller, fordi det er rigtig højt. Men kan vi prøve at være helt stille alle sammen? Kan I høre men, den fede musik? Men øh, Jeg kan også prøve at trække lidt udenfor. Skal jeg gøre det? Kæft, hvor er det musik, Michael. Det, det er kæmpe indlæg I har lejet ind der. <laughs> det det er helt vildt. Det var da helt vildt. Men, er der jeg noget? Bare, ja. Jeg trækker lige ud, så I har en chance, ikke? Gør det ja. Michael Simpson. Michael Sim. For folk, som ikke ved, hvem Michael Simpson er, så har manden jo udgivet to plader. Og to gode plader. Han er fast husmand af, af programmet her. Er der ikke, der ikke nogen undertone i det? Jo. Okay. Men jeg synes at allerede, at vi er bare lidt lummer for starten. Det er bare der lægger røvt i af jeres mand. Uge efter u. Nå ja, det er Nej. egentlig rigtigt. Ja. Michael, jeg kunne høre mange kvindestemmer i baggrunden ja. før. Fortæl, hvor du hen, Hvor er du henne? Er du henne? Men, øh, jeg har jo lige snakket med... Fordi du, vi snakkede jo sammen tidligere med Randhold, fordi ja. du skulle høre med et eller andet. Og så sagde jeg jo, at jeg ville øh, Hvad han høre? Reklamere, med den her, reklamere for den lille fest, som der bliver holdt lige nu. Men jeg, må, jeg har fået arrangørerne har fået at vide, at jeg må ikke sige, hvor det er henne. Nå, nå. Men det er, jeg kan jo sige, det er på Vesterbro. Og det oh. er det er og det er en hvor der fortænigvis kun kommer lesbiske. Er det ikke korrekt? Det, det kan jeg jo ikke sige Altså, jeg kan afsløre, at øh, det ikke er i Victoriegade, men jo, det er en... Hvad skulle du til at sige der? <laughs> jeg skulle lige til at sige, hvor det henne. Nej, nej, nej. Men er det rigtigt, fordi jeg har en veninde, som øh, øh, har en anden veninde, og de er kærester. Altså, dermed lesbisk, ikke? Mm. Og hun har fortalt mig, at i Aarhus, der er det lesbiske miljø deroppe, det er har sådan noget med, at øh, når de skulle holde fester, så mødtes de i sådan en cafeteria i en af en og så måtte bagerne ikke koste over 8 kroner, og det skulle helst være Neptun. Der altså, kan sige det, det anderledes, ja. Ja, og hvordan det Det er pisse dyrt. Og så er der lidt, sådan lidt uh, kendt i sidste pisse. Og, oh. man, og man, man, man kan se... Nu kalder du det lesbisk. Jeg kalder det folk, der æder af den behårede tallerken. De, øh... Så er Louise Freber der, så er Louise Freber der. Ja, hun er også varm. Men er det, hvor hun siger? er det, hvor Prøv at høre, jeg kunne kun sex til videre derhjemme, og jeg har set billederne. <laughs> Men, Hvad var det, du var ved at sige undskyld? Kom. Ja, kom. Jamen, altså, jeg skulle ikke ved at sige andet end, at, øh, jamen, at vi står hernede, og der, det, det er sådan noget med øl og sådan noget, og det føles som om, at det er jo trods alt en lille mandag aften, ikke? Sådan en, mm. øh, en stor fadigvarmelse to, der vil også være Michael, hvis du skulle bestille en taxa senere, hvilken adresse vil du så bestille den til? Så ville jeg helt klart uh, bestille den til jer kl. 12 oh. inden på Rosenbergs og så mm. skulle vi lige komme hernede. Ja, vi får det ikke ud af ham. Nej. Så der er... Jeg har Mikael... garanteret til lærken. Mikael... jeg mener? <laughs> men Mikael, har du ikke, øh, har du øh, vi havde vi havde, vi havde en, øh, en plan om noget ordstyreri. Ja. Men det, det lød lidt væk. Der havde du sådan at jeg blev nødt til at melde ud og sige, at øh, hvis vi skulle sidde som i to og høre på kommunalpolitikere ja. eller stå nede på en dygebar midt på Vesterbro, men øh, midt på Vesterbro en en hel tør, vas, øh, ja. øh, men hvis vi skal holdt samtalen kørende i 10 sekunder til, så har jeg sporet signalen. <laughs> Men altså... Men du er jo Frederiks ikke? Nej, jeg er, er blokerskade, nærmest no. bakselskade. Okay. Hvem vil du stemme på til kommunalvalget, så Nu, når du ikke var her. Jamen, Eller? jeg vil jo... Jamen, øh... <hømmen>, hvem stiller op? Altså, jeg ved at ikke, øh... Det er kusteskabet, løven og heksen. Okay, det er Claus Bondam. vil du sige Claus Bondam? Tak, Klaus Båndom. Du bevæger Nej. dig meget homomiliøet, kan er, jeg forstå. Jeg, jeg har jo hørt, at... Øh, fordi at der var en historie med nieren, som jeg ved ikke, som jeg har fået af dig, brandhold, som du måske kunne gennemgive oh. senere, hvor koret er Birgis. Birgis? Jeg tror, tror bare, vi at, at uh, vi... Uh, <laughs> og det der, en det Michael, inden du fortsætter med at historier, ikke, så kan <laughs> jeg godt finde noget musik for et par Så skal vi stoppe nu. No. Jamen det kan vi de godt, Nej, okay. men jeg er lidt svært ved at stemme på Claus Brøndholm, fordi jeg er ikke overbevist om, at der eksisterer sådan noget som en anusorgasme. <laughs> okay, Hvad så er det så Rit? Hvorfor stemmer du så ikke på Rit? Jamen, uh, så vidt jeg ved, der er der flere muligheder end ved Rit. Der er flere muligheder ved Rit. Og, og, og, øh, og Søren Pind udelukket? Ja, det er ikke min øh, boldgade. Det er det ikke. Okay. Men ikke? jeg står også, at de lige er på en lesbisk bar lige nu. Det er det også og, meget meget svært at sige Søren en pind og være på lesbisk bar samtidig. Og dog. Ja, altså jeg er rart, at det kan tænke på. Jeg er jo samme sted som jeg er dybest set ikke. Altså, jamen vi ved ikke, hvor vi er. Jamen altså, I er fuldstændig i undergrund, og så holdt ud samtidig, ikke. Det er ikke engang nok. <løb> jeg tror, vi skal til at sige tak for nu. <laughs> og ø, inden det kan jeg gå hen og blive grimt. Jeg ja. ved ikke, hvorfor jeg ringede, men jeg vil sige tak fordi du ringede. Jamen jeg vil sige tak fordi du tog den på en gang, skyld, det var da også meget flint af dig. Og husk nu, øh, Michael, at det i dag er Neil Jons 60-års fødselsdag, og det skulle du måske også lige nævne over for de unge kvinder. Ja, jeg vil gå ind og lige skrue ned for min musikken og sige med det samme, at Neil Young, øh, han øh, fylder 60 Han kommer senere. Og der kan jeg sige, at alle de lesbiske, der, står, der sidder derinde og på, uh, på, hvad det hedder, jeg tror, det hedder Come Down på engelsk fra uh, gårdsdagens uh, uh, Rus uh, i Vega, eller sådan noget, jeg tror, de bliver sindssygt glade for at høre, at der bare er et eller andet der fejrer. Jamen, han er en Så, af de dem, store lesbiske uh, ikonere idiotisk å åbne team længere. In, come down. Ja, yeah, Kom down for oh, fucking. Ja, Simpson, er, Simpson, du er længere. Ja. Du er så langt frem i skolen at de sidder på yderledet. Jamen uh, kom ind i kampen, dreng. Tak, tak skal vi have. En, en time. Vi ses i næste gang, dreng. Ha det godt. Hey. Far. Ja. Hej, hej. Åh, oh, det der var en meget, meget underlig samtale. Jamen det var på en anden side. Meget øh, den havde sådan nogle øh, elementer som man kunne fornemme at det var hip. I dag er det lykkedes at snakke i 24 minutter uforbrudt ude uden at spille en sang og uden ja, ja, at jeg synes noget. vil sige en sidste ude. ting inden vi spiller. Vi, vi, vi, vi spiller i det er en sidste ting fra Frans Hansen. Og hvis I ikke stemmer for ham, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Uh, det er fokus på øget i Norden. Ikke? Ja. Han skriver her. På et seminar om sprogforståelse i vores norske venskabsby, Bærum, for nylig, viste det sig, at det var vanskeligt for selv gymnasieelever at forstå andre skandinaviske sprog. Derfor finder jeg, at det helt nødvendigt, at den udveksling, der allerede foregår med skoleklasser i vores nordiske venskabsbyer, må øges for elever på alle niveauer. Ja. Sæt kryds ved... Nummer 23. Frans Hagen Hansen. Ja. Neil Young fylder 60 i dag. Hvad ja. kan vi sige om? Peter, jeg ved, at du er tosset med ham. Og ja. du skal også på banen om lidt. Uh, inden, jeg kan lige sige, at jeg teaser lidt uh, teaser. for noget, der sige. To nye uh, segmenter i programmet skal ja, ja. Uh, testes. Ja. Det ene er Lane. Ja. Og uh, det andet det er, send et kodeord ind på vores mail, og så ja. spiller vi et klip fra arkivet. Ja, er det er nemlig det. Kodeklip hedder det. Kodeklip, det er korrekt. Det, og det, så der. er der selvfølgelig de elskede segmenter øh, hjælpet fra i morgen. Mm -hmm. Og... Tillis Sudoku. <laughs> Tillis Sudoku også. Så der er nok at blive hængende for. Nemlig. Men uh, Neil Young fylder 60 i dag. Ja, Peter. og som en hyldespeter kan du måske lige fortælle. Hvem er Neil? Jamen, han er, han er kanadier, og uh, han er ikke så quick. Men uh, han er god til at spille på guitar og han har lavet nogle dejlige sange, som man kan græde til, når man er, når man er 17. Så uh, der er alt grund til at fejre Neil Young. Det gør vi her. Han har noget med den ene tand, hvor tandkødet vokser lidt for langt op, men man kan ikke se det på de sidste. Hvad er det sådan rent medicinsk? Jeg har bare altid lagt mærke til, at de når han smiler sig. Men er det altså... bare en partentose? Nej, fordi det er kun den ene tand. Men jeg tror ikke, at han skal trykke for hårdt med tungen på den, fordi så vi den fremad. Mm. Men, men øh, det er sådan set også det eneste. Altså. Altså. Men så, har han, øh, så har han, øh, han er han meget glad for sin familie, Han er blevet meget glad for sin familie, men det er jo sådan lidt gammelmandsglad for sin familie, tror ja. jeg. Øh, jeg synes, altså, det er lige lidt for hopsa, hopsa, og hygge, og så har han lavet <laughs> sådan en sang her nu, hvor han siger tak til, jeg ved ikke hvem som helst. Jeg synes, jeg synes at øh, han er ikke, det er ikke så kvikt, men det er dejligt, når man er 17. Skal ja. vi ikke høre et nummer, han lavede i 65? Jo, et af de store numre han er kendt for. Øh, fra hans album, som hedder Highway 61. Så er nødt til at gå i uh, Neil Lager like Rolling Stone. Og uh, som, uh, hvad, jeg kan ikke huske, hvem er, der var noget at sige det lige inden, at vi startede den. Men det var en af hans helt store. Ja, den da. det. det. Der. Ja. 60 år fylder han i dag. Tillykke, gamle dreng. Ja. To segmenter. Det ene bliver ikke til noget, for jeg netop er hvide. Nej. Det er rart, jo det ene. det er fordi, der er, der er is, der er så tynd. Skal ty jeg snakke ind i min forhold? Undskyld, det er fordi, det er is, der er så tynd, at man ikke skal træde på den. Godt så. Men til gengæld, TV-lægen er jo også en af vores husvenner. Ja. Han har vi snakket meget om igennem tiden. Og der er jo sket noget ret, øh, kan man sige, dramatisk. Skal vi snakke ind med i foran Jamen, jeg er ked af det, men det gør det nu gange lidt nemmere, når det er radio. Er det godt nu. Ja, så prøv at tale sådan som du vil Gør jeg i virkeligheden. Okay. Øh, nu har jeg glemt det. TV-lægen. TV-lægen, TV-lægen øh, TV er jo sket, der er jo sket det. Jeg, læste ikke, jeg læste ikke artiklen. Jamen du er, altså, er ikke, fordi det går helt ind hurtigt til den der. Nej, men det gik jo godt med din ven, Michael Simpson, ikke? Jo, jo. Det var da et rart interview, du ja, virkelig det, løbte det, sig. Det gik godt. Jeg har da en gæst, der er kommet. Det er korrekt. <laughs> det er Men vil han vil have en i nogle af indslagene? Nej. Nej, men jeg det kan for vi få for forklaring på nu. Peter, nu snakker du også ind i mikrofonen. Okay, ja, jeg kom for et møde, skal jeg sige. Ja, Lige hende. prøv at høre der sker det med tv-lægen Peter Kort geisling at det i løbet af ugen pludselig viser sig, at han muligvis ikke skal være tv-læge mere. Okay. okay. Og det er, så... er, det, det er der fyre ham. Nej, man fyrer ikke Peter Kort Nej, Men man, man, man kaster heller ikke, går heller ikke ind på Rosenborg og tager kronjuvelerne og kaster dem i sten vel? Så er der nok nogen, der samler ham op i ja. hvert fald. Polakker i hvert fald. Ja. Nå, der sker så hverken Gamle med Gamle mennesker. Eller tysker. Ja, zigøjner. Zigøjner. Gamle mennesker er ligesom zigøjner, men det har jeg sagt før. <laughs> Peter Kortrup kan så selvfølgelig øh, ikke bekræfte rygterne, øh, andet end at han ved, at der har været øh, kastet andre læger i Aarhusomregnen. Ja. Jeg et, det er der specifikt udtryk. Ja. Pariserende læger for Aarhusomregnen. Og der tror jeg lige, Anders, hvis du har overtaget det her interview, fordi det jeg har hørt, det er bare, at øh, min storebror Peter, som jo også er læge, er blevet set i TV-byen, og der vil nu lige vil tage den derfra. Altså, Peter Kortrup ja, Stopper som tv'erne siger Til rykkerne. synlædende. Det er åbenbart, ikke? Jeg kan kun sige, at vi har læst i dagbladet. Ja. Og det er det, vi har hørt. <coughs> ja. Æ, pludselig, samme dag, som denne historie er i, uh, i DBT, der har den, ikke? Det ved jeg. DBT har den solo. Ja. Ja. Den er solo. Den med, med Kæmpe solo. historie. Den er breaking news i BT. Ja. Ja. Ligesom bladet breaking news i dag med et billede fra et køkken. Helt fantastisk. Ja. Hun har <laughs> holdt Danmark for nærmere. Ja, det har hun. har siddet og <laughs> spist mad i køkkenet. Hvad sker der også? Ja, Op, det venter vi Var Nej. Nej. Hør der ja. Ja, det, Vi skal ikke snakke om Væksterbladet. Det, det får vi det dårligt af. Men, men, men vi skal snakke om Peter for Det, får vi det, det. der godt, så sker, det er, at, at man, man hører, at han muligvis... Samme dag. Det er muligvis, Det er altså, altså, boet der endeligt. Han, han skal væk. Han skal væk. Er årsager, vi ikke kender endnu. Det er ikke offentligt. Han, han bliver gjort. og hjælper den nye ind. Han er et tv-ikon. Ja. Manden, som overtog Reimer Bo, da han bag det ud. Og fra Gønland. Nej, han bælede ikke ud. Nej, han, ja, han savnede det. bare helt vidt, sin datter. <laughs> Nej, han mødte muren. Ja, han det gjorde han også jo. Den arktiske mur. det er jo, jeg ryger en cigaret. Først fem minutter hver time. Og det kan godt sige, at vi starter nu. Okay. Okay. Ja, det var lidt... Men det vi skal han til, Peter Lundmassen. Nej, det, det, nu læste jeg artikken i BT. Det, der også stod i den artikel, var, at han er også under sin øh, redning af Bro og dermed Danmarks ære, ja? hvor indersisen havde udviklet et varmt, venskab. Der er er to til kronprinsen. Kronprinsen. Ja. Ja. Der er Det de ved jeg, Peter jeg ved. det jeg, jeg ved kun, hvad der står i avisen. Ja, ja. Der står underoverskriften, og underbringet er, tætte bånd til Kongehuset. Ja. Ikke alene har han kørt øh, hundslæde med HGH kronprinsen. Uh -huh. meget han har også været med til at kommentere, da de kom gående ned ad gangen på risultalet med prinsen. Goddag. Nej, nej, nej, nej, var, nej. Live, live ja. sagde han også, at, at han synes at lilleprænsen havde gule øjne. Ja. At det nok var guldsol. Han var den første som så I den. landet, som så, at uh, lilleprinsen og det var også, uh, på døgn senere, så var han inde igen. Ja, det er ja. nye Og jeg færd. ved, og han der bare ligger bare mange han ude omkring med helt nyfødte børn. Han og, han og hvad? Han var whistleblower. Det var overset. Han, han siger, så siger, pædagog, der siger der er noget galt her. Ja, han siger, håb op, det vagt ikke værd. Og der er også, nu taler jeg også kun, jeg har det på anden hånd Ja, det, er, Jamen, det, og, ja, det er jo ikke noget, der normalt nej. hører programmet til her. Nej. Vi har det direkte fra kilden. Det er ikke noget sig. med det uh, gidsninger eller noget. Det, går det er så højt op. Det det går kolde facts. Det her går så højt op, at jeg har det på anden hånd. Muldigvis tredje. Ja, jeg forstår. <laughs> Under ekspeditionen i Grønland, hvor Peter Kortopgejsning jo reddede øh, ikke alene bog men hele nationen siger. hele Helt holdet for en bjørn. Ja, han Der var en bjørn, der var ved at flænse Jo, en bjørn væk nej. ved at, at blotte sig. Jamen han lavede en masse larm. Han lavede, ja, det, det, det, det siger det, man. Det er det, man kalder. Det er whistleblower igen. Men meget på blå blow my whistle, fordi <laughs> det, som er i det, det er... Vi ved jo, og det er vi også tish, nævnt, tish, nævnt, Det, nævnt, det skal ikke ud i radioen. Det er ikke det, jeg taler om. Man Han er et... ordentligt godt udstyret. Intellektuelt også. <laughs> Han har... Hold nu op, Anders, fordi det er så elegant, når det ikke bliver sagt. Og så siger, jeg har ikke sagt det Hvor du på ølstykket, eller hvor du er fra, og siger manden har en ordentlig... Det er jo ikke... Det har jeg, har jeg på noget tidspunkt sagt, at han har en ordentlig diller. Det har du jeg ikke sagt. Han var ordentligt veludstyret. Intellektuelt. Så var det, Jamen, du det var, jeg, jeg var nødt til, nød til at redde dig. Det, det var, var det, jeg mente. Det var det, du tog ordentlig af det, Du lugter vestegn nogle vestegn. gange. Vestegn? Ølstykke er der ikke fra vestegn? Jo, bare langt, langt ude vest på. Okay. godt. Der sker det, at, at Peter Hurt på et tidspunkt tilfældigt kommer til at løbe ved siden af HKH Kronbrinsen på slæden. Uh, der er jo mange på sådan en... Der, der er jo ikke gang. noget med, at han er masser op igen. Nej, jeg siger tilfældigt. Fire spand <laughs> hunde. Det har han jo ikke gjort. har <laughs> <Er> jokket hunden <laughs> I hjel. For at nå at komme op ved siden af... Fordi der var... Sådan foregik det ikke. Men så er det... at Så har de en, en meget lang samtale. Ah. Og vi kan ikke... ikke. Diskretion Diskretion er et adelsmærke. Men der sker så det, at efterfølgende kan Peter pædagogikrejstning over forholdet. Altså gutterne. The lads, ikke? kan jeg så fortælle at før hmm, <laughs> <laughs> før, før han mødte øh, kronprinsen, Alexander havde, HK. HK før han mødte Kronprins så havde han indtryk af han var en rigtig fin fyr han var til 11 han sagde Nital han var til et nital, havde han indtryk af ja. men efter at han udviklede det her venskab så var han sige, så var det et rent 13tal Ah hvor er det smukt der og, ved jeg, det er og jeg tror også, det var derfor, Reimer tog hjem, fordi han vidste godt, at det ville at han ikke kunne formulere sådan nogle sætninger. Og det er også derfor hele spørgsmålskonstellationen, hvorfor søger tv-lægen væk fra DR? At den nu er så, så, så, ja. så monumental. fordi hvad er det, der sker? Vi ved det, ikke? Men hvorom alting er, samtidig skal jeg sige, og det har jeg for første hånd, ved jeg, at, at Peter kohlab har sat øh, prisen på sine foredrag op. Mærkbart, er det ikke rigtigt, Peter? Ved ikke han ved ikke noget om det. Men vi har hørt, at han har sat prisen op. Fra 12 til... 15 af de lange. 15.000. 15 af 15 de lange, og det er eks-moms. Ja. Fordi der ikke er moms på foredraget, ikke? Nå, no, okay. Det kan man træne dig. Det, som så er i det, ja. det er jo, at øh, du, Peter Lund Madsen, ja, så... bliver set i tv-byen... at <laughs> ja. dag. Som... At der er nyheden kommer ud. Ja. Som der er casting <laughs> Peter, er, bliver du set i TV-byen? Ja. Så nu skal jeg nok lade være med kredsninger om det. Jeg spørger direkte ind til, og du sætter dit ansigt helt op til mikrofonen og svarer klart og tydeligt til Danmarks befolkning. Der er en million, der lytter med nu. Mindst. Er du den nye tv -læge? Er du den nye tv -læge? Nej. Jeg synes, der går meget, at du væver der nu. Ja, men jeg, jeg, havde, jeg havde de to sekunder, hvor jeg kunne drømme om at skulle svare ja på det spørgsmål. Yes. Hvor jeg kunne få lov til at leve som tv i to sekunder. Den mulige nye tv -læge. Nej. Nej. Nej. Jeg bor ikke i Aarhus. Det er kun folk fra Aarhus, der bliver kastet til at blive den nye tv-læge. Det ved jeg fra BT. Peter, jeg er ikke en ny tv-læge. det jeg gør jeg nu, ikke? Det er, det er jeg, meget undvigende. Jeg hvad gør nu. skal du bare se okay. en journalistisk vinkel, der ja. ligger for dagen. Kom hvordan foregår sådan en tv-casting? Jamen, jeg, har, jeg, jeg ved ikke, hvordan den foregår med tv-lægen. Men jeg ved, at man skal i hvert fald kunne levere en vits. Man skal i hvert fald kunne, øh, kunne levere en vits, øh, Og så er det jo meget, meget vigtigt. Fortæl lige, hvad tv-lægen har sagt omkring en god historie. Der er, og, det og det er nu, hvis man tager notater fra ja, radioprogrammer så, så skriver det her ned ja. for helvede, fordi ja. det er guldkorn. Der er, når man skal fortælle en god historie, så er det som at servere en fisk. Ja. Den starter med et bid, så skal det være et godt, velnærende mellemstykke, og så, og det her, så slutter den med et slagmaglen. Og det er den sidste folk tit glemmer. Mm. Det Mange lige... store komikere har jo netop brugt det. De har det der mm. som omerta. Ja. Eller, det kan man jo ikke sige om det, men... Oh, det er sådan en tavsød. Skal vi øh, jeg ja, skal, ja, skal vi, vi skal vi ikke fejre det her? Det er ja. ikke men Nej, jamen, vi, vi har det travlt også nu, eller siger Nå, jeg med 21 minutter tilbage i programmet, men det har vi faktisk. Det, det skulle man ja. måske ikke uden bare tro, og det, det har, har vi. vi. Der steder jeg tror lige var en knap. Fordi så breaker det lige øh, ja. og, og så kan ja, man komme ind her. Så kommer der et nyt indslag. Men kan hellere måske lyden for tidligere. Kan du huske ja. det er indslag der med Sti de Bank og Kone? Ja. ja. Men det rører så hurtigt ud. Det holder ikke rigtig længe. Nej. Men så vi det indslag med øh, biden. Ja. Vi gør det bare på telefonen i stedet for mailen. Ja. Vi vil godt i de sorte spejdere præsentere <laughs> et helt nyt segment, ja. et helt nyt indslag i programmet. Og det er interaktivt. Og hvad hedder det? Kodebiden. kodeklippe. Kodeklip. <laughs> godt. Hvad er det, det hedder, ikke? Klipkode. Klipkode. Klipkode. Klipkode er øh, det helt nye... Øh, Alle taler om det. ...programpunkt. De kommer i hvert fald til det. Mm -hmm. Det er sådan, at øh, her ved vores side har vi to... Computer mm. Og det ene computertastatur er tilsluttet den computer, som har adgang til alle de klip, ja. musik og alt andet, der øh, bliver gemt på B3's server. Ja. Øh, og en server, det er en slags stor elektronhjerne. Og, og Peter, det kan du tale noget om. <laughs> ja, ja, men øh, det bliver meget, meget langt. Jeg bare sige, harddisk, det er det, hvad det er. Det har der ligger mange data på den harddisk. Okay. Mm. Hmm. Hvad hedder det det skal nu? For eksempel, det skal, skal vi skal lave en test. Det kan vi godt, ikke? Må jeg godt lige ind og komme et ugenstip? Du sidder ikke og udlægger det her Instagram. Jeg venter. Jeg skal bare nå det, for det er et top tip. Ja, man prøver det. Det når vi også. Det bliver okay. nemt travlt. Det lover du. Kom med ja. kom et eksempel. Et, kom kom kom ud. Ehm, madras. Og den er, jo svær. Ej, det er, det er også værd. Nej. Nej. Nej, så skal de op i det andet søgefælde. Det er også fedt, Ej, okay. at du lige tager jeg... det over. vi ja, ja, ja, ja. ikke havde aftalt. <laughs> okay, det ved ikke. Nej, det er der sgu ikke. Det er noget? Okay, så har jeg et andet. Kantaral. Ja. Kantaral. <laughs> jeg tager mad. <laughs> God idé. <det. laughs> Jamen, det var da også en. Det så det, der sker nu, det er, at jeg har øh, søgt på ordet mad i øh, DR's harddisk, øh, i databasen. Og øh, det, der så sker her, det er, det er at der kommer en masse ting op her. Det er klip, som alle sammen indeholder ordet mad. Ja, det er sjovt allerede. Og øh, allerede der tænker man, åh, hvad mad, ikke? Fordi det kunne også være Madonna. Det kunne øh, eventuelt være noget med Mass. Det kunne være Mads mass Mads Stemmensen. Men, Thomas Madvig kunne det også være, for eksempel, ikke? Ja, godt. Og øh, Madvi, ekstra gay, er der så et klip, der hedder her. Det kunne man tage frem, og så kunne man trykke her. 1, 2, 3, 1, 2, 3, goddag, goddag, goddag. Mm -hmm. <laughs> P3 præsenterer 505. P3 præsenterer 505 med De... Simon Kwam. Ja, det er efterhånden. <laughs> øh, og det, det var så Thomas Madvi, som jo er reklamespeakeren, skulle jeg sige, kan stemme til tinglerne her ekstra radio. gay. Ja, men det ved jeg ikke, hvorfor han kalder den ekstra gage. Ah, det er næsten lidt. Det synes jeg var sjovt. Ja, godt indslag. Men eksempel. men det der så var hele ideen, det var så skulle folk ringe ind til os nu. Ja. Og så skulle de uh, sige, sige et ord, og så søger vi på det. Og så kommer der noget sjovt frem. Men ja. spørgsmålet er, om skal vi prøve det eller? Nej, jeg synes vi prøver det. Ring ind 70 ring 20 hvis du vil deltage i det helt nye segment der hedder øh, kodeklip. Ja, det er rigtigt. vi venter på et opkald. Du skal have en kodeklip klar. Eller et klip til kode. Ja, det Og det skal koder. ikke være canceralt. Eller madras vil det heller ikke være at foretrække. Hallo, hvem er det? Hej, det er Katrine. Hej, Katrine. Og velkommen til programmet. Åh, oh, tak. Hvor ringer du fra, Katrine? Jeg ringer fra Skanderborg. Ja. Anders, du lyder igen, som om du vil afhøre en, der lige er blevet anholdt for præcis oh, en oh. narkotika. Katrine, jeg undskylder dig, fordi han er bare skole, Han er for ølstykke. Har du, har du et ord, du kan vil bede Anders i klipkode om at søge på? Ja, det har jeg. Mm. Og det er Ruben. Ah, Ruben er ordet? Ja, og det, det er, fordi du må høre noget med Ruben og Knud. Nej, det kan da godt være, at, at, at bare Katrine Men godt fik ordet det Ruben. Er u b -E, e Ja. Ja, Jo, det skal være med O, Ruben. Ruben. Hvad Ruben får vi nu at vide, Anders? Ruben er ordet, der bliver søgt Ej, det i de store er da ikke, uh, Det er da godt nok ikke det, der bare lang tid om at finde. <laughs> vi prøver lige igen, Katrine. På Skanderbro. Hvad er det, hvis, øh, vi søger på ro? Vil det så være tilfredsstillende for dig, Katrine? Nej, så, så, så er det bedre med sådan en stille. Ja. Stille? Stille, det synes jeg også. Men yes. vi, vi ikke låge mig, at hvis jeg ikke kan finde noget på stille, så kan I spille den der slave og power-tøj. <laughs> med med ja. Har fundet, har fundet noget på stille. Ja. Anders, du har fundet noget stille, Det er noget med Christine Skov, der hedder stille indeni, som jeg kan sige allerede nu, Katrine, det kommer vi nok ikke til at spille. Nej, Anders, det er jo dit eget segment, det her, du gør ikke. Ej, men det... Okay. det... er, hvad der kommer frem. Okay. Så Katrine, har det godt. Yes. tusind God tak for, at du deltog. Tak, Jeg tror, at det, det var første sidste gang, at man havde det segment med i, uh, i programmet her. Ja, hvorfor vil du ikke høre Hvorfor skulle du ikke have det med stille? Jamen stille... Altså, prøv at det Katrine lød der, hun lød der rar. Så, men så var det er jo jeg... ikke... Det var ikke. Det er det, du har bedt om at høre nu. Så hører vi en nummer og Det er Maiken Ingvoldsen der har skrevet det. Albumet hedder Hemmelige Rum. Vil du vide mere? Det er Kristine Skov, og det dejlige nummer, der hedder Stille i. E. Næste segment, som øh, vi kender jo, og det er ugens tip, vi øh, har jo ja. hjemmet. Vi har hjemmet. Før, Æ, ikke fra i sidste uge. Ikke fra denne her uge, men fra i næste uge. Skal vi have rygepausen? Fra i morgen. <laughs> Fedt stykke. Og der er jo øh, alle tider og venter på mandag morgen, for så kan de gå ned på hjemmet, og så kan de høre, hvad læsertipsen er i denne uge. Og hvad er det, man kan vinde, hvis man får offentliggjort sit tip, Anders? Det er en øh, dejlig, dejlig mulepose, som øh, man jo kender, øh, som øh, dem man også kan få via, hvis man er har medlemmer en fagforening, så kunne ja. der stå ja, metalafdelingen 13 på. Det ja. er sådan en dejlig stofpose. Der er plads til 8 Neptun. Og den er i den side anden, Så klier det ikke engang. Så kan man det, lægge ugebladet imellem, så ja. kan man ikke engang høre, at det er det, man har købt. Nej. Må jeg læse et par tipper? Ja, det er vel glædet mig. Og det er jo altså kun offentliggjort tips øh, fra morgendagens i hjemmet. Første tip har titlen udbart, øh, som jeg ved, du vil tænke lidt på, Anders. Ost til lille pigen. <laughs> <laughs> oh oh oh, oh. oh. oh. oh. oh. oh. Og så sidder man og, og finder et helt nyt spændende segment. Og så hiver du hjemmet op på muleposen. Ja, det, er svært. det er svært at komme igen efter det. Men nu skulle vi lige ost, ja, ostetip til lille mor. Ost, ost til lille pige, nu kommer det. Det er fra Esbjør, det her. Min datter på halvandet år holder meget ostahapser. Det er så stort et land. I stedet for at købe de dyre færdige små pakker, køber jeg en fløde til. Og det sker i bjælker. Hr. Hr. kan Hr. sig i Hr. i Hr. <laughs> det var titlen Ost til Lille Pine. <laughs> ja, det er svært rigtigt at komme igen. <laughs> Må jeg presse mit hælde med et <går> Hvad var tippet? Hvad var tippet? <går> hvad var, <går> var, var tippet? Åh, oh, Peter, du må gerne overtage på det, hvis er, du ved tidspunkt for 13. Ja. Hvad var tippet? Ost til lille piger. Og nu kommer tip nummer to. Nej, vil det, vil, vil, vil, ja, jeg tror, du vil glæde dig over, det vil jeg tippe, at jeg skal sige. <går> vil du have, hvad det hedder? Ja, jeg har gerne, min mand. Kom med. <går> jeg sværger. Man kan gå ned og køre hjemmet, det er ikke løgnet forkælet medister. En hverdagsmedister kan blive rigtig god, hvis man koger den i få minutter ved svag varme. Vandet tilsættes et æble og et løg i kvarte. Lad pølsen køle af i kogevandet og brug den derefter som sædvanligt. Vandet siges og kan bruges til en dejlig sauce Og det var typisk et oh. forkælede med dista. Mm. <laughs> Ej, jeg vil have pæs i <laughs> Det kan være, at vi skal have et hyldesnummer til til, <laughs> jeg tror, det vil være Og det bliver en af hans store øh, hitter fra 70'erne. <laughs> øh, den er fra 66. 66. Skrevet på Thanksgiving Day 36, i 66 ah, i Kansas City. Dejlige nummer. Kom, take it away, Nile Young. <laughs> just like a woman med Neil Young. Ja, øh, som jo altså vel fyldet eller øh, han fylder 60 han vil, i, dag. Han levet, han <laughs> han i dag. Han hvis han hadde levet, som han tydeligvis, han døde dessverre ble skutt i New York. Ja. Den 9. december 1980. Og hans kone, Yoko Ono har skrevet øh, mange lange bøger om om deres forhold. Ja, og hun var det man kalde den femte apa. <laughs> det skjedde med det Aqua. <laughs> Godt så. Godt. Øh, et det er andet velkendt segment, som vi jo normalt plejer at jappes igennem, fordi det altid lige ligger et par to ja. minutter inden lukketid. Det har vi valgt øh, at bringe nu, og det bør også være på sin plads, det er et lytterhit. Ja. Vi ved, det er det, der virker. Det er det, der hiver øh, mange skarer, og også udenlandske. Jeg ved at det her program bliver faktisk hørt over nettet rundt omkring i verden. Det gør nu. det. Ja. Jeg, Jeg fik en lejlighed sig. i New York engang, ja. for, for en, der sad og lyttede i New York. Jeg synes altså det også, det er en smuk tanke at se, at der sidder folk derude i verden bag fjerne, himmelstrøget, over deres internetmodtagere at høre det her radioprogram. Ikke? Ja. Og jeg ved ikke, om, kan du sige noget på udenlandsk? Mm. Nå, de hører det selvfølgelig, at de er jo Ja, så det er jo... Så du går. Men det vil også, kun med det sagt, at det er jo selvfølgelig også muligt for vores udenlandske internetlyttere at, at gætte med. Ja. De kan ikke vinde noget, men Nej. de kan godt gætte med. Ja. Men vi kan sige, at øh, det er det, drejer sig om. Ja, du skal måske lige forklare reglerne, mens jeg tegner banen op. Det er, at... Øh Folk skal ringe ind 73 x når øh, vi giver øh, adgang på telefonen. Ja. Så skal folk ringe ind 73 x når de mener, at de har Sudoku. Og fortæl, hvad der er, Sudoku går ud på. Ja. der skal I lige bruge de næste par minutter på at lige at tage den klade op. Jeg har lavet den her på forhånd. Jeg ryger lige, ikke? Det er jeg også ved at være den tid. Tak. Øh, ni felter, ligesom hvis man skulle lave hvad hedder det krydsbolle. Så skal de snakke mikrofonen? Ja. ja, undskyld. Ni felter, ligesom hvis man lavede krydsbolle. Men så er der ikke alle felter. Der er ikke krydser, der er ikke boller i det her. Der er Sudoku. Jeg har så udfyldt fire af felterne, og det skal man så gøre på samme måde. Derhjemme her. skal man altså lave sin egen sudoku-plade. Ja, det mm. går ud på har af nu, ja. de ni felter. Ja. Øh, og så skal man, i, hvis man ser det her ni-felt-diagram som et ur med, med midterfeltet, som der, hvor viserne sidder fast, så på der, hvor klokken ville være, hvis den var kvart over tre, der skal man skrive tallet 8. Og det var 8 på kvart over 3. Jamen, hey, hey, vi er ikke gået i gang. Nej, nej, nej, det er, man forfølger feltet. Okay. Det her det er pladen, vi laver. Ikke? Okay, undskyld. Det er ovnen. Og så på feltet ved siden af, altså der, hvor viserne ville sidde fast i givet fald, skal der stå 48. Og så skal der stå 1. Skråt nedenfor det. Altså hvis den var 20 minutter i 8. 20 i noget. Ja, 20 i 8. Jeg. Og endelig øh, oppe på 511, så skal der stå 666. Og det er lidt uhyggeligt, for det der er... Fantastisk ja. ja. men det, det har ikke noget med det at gøre. Det er bare blevet sådan i dag. Modtaget. Ja tak, og så skulle pladen være fyldt ud så er vi er klar til at Sudoku. Vi er klar til at Sudoku. Om og når man øh, mener, man har Sudoku, så ringer man ind. 73x20 er telefonnummeret, og det vi spiller om i dag. Ja, hvad spiller vi om i dag? Masser af t shirt Masser Og monopole t shirts Der var lige lidt for meget i Jalong der. Det, det var, kaldet, det det var meningen, at jeg skulle trykke her. Sådan der. 70-20. Anders Lund Madsen kom med det første nummer i Tilly Sudoku denne søndag, den 13. november. Og det er nummeret 12. Nummer 12 er det første nummer og i Tillidssoduku. Sudoku. det skal så altså ind, og det er lidt tricky på der, hvor klokken vil være 500 over 1. Så nummer nummer 12. Er nummer 12. 70, 70, 20, 20 er Jeg tror, der allerede er en, øh, en, en fiske i fælden. Er det rigtigt? Og hallo, hvem er det? Ja, hej, det er Jakob. Hej, Jakob god goddag og velkommen til tillykke. Jeg går ud fra, eller ja, har den? Jeg har Sudoku. Yes! Det er godt. Nej, det er altså en fantastisk. Ja, og Jacob, hvor ringer du fra? Jeg giver jeg ordet til politikommissær Anders Breinholt fra afdelingen Aarhus. Du, du lige bukker dig for over nede i cellen. Nej, det er Jacob, der med er med. Lamten, ja. Jacob, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Bagsvær. Har du oh. nogensinde kogt <laughs> den med dister? <laughs> Nej, jeg overvejede det. Jeg lavede jo ja. også med dister. Det lød fantastisk råd. Hvorfor? Jamen, det er fordi, det smager godt den, simpelthen. Ja, det smager dårligt, hvis det ikke bliver stikket nok. Nej, og der er åbenbart en god idé. Lige af et par minutter, og så lad den stå... Og så at blive stiv i eget vand. Peter, tiden er knap, men kan du ikke fortælle som læge, hvad er det, medisteren indeholder af kød? Det er jo det er jo slagterens svar på studenterbrød, ikke? Ja, det, er, det, er, det er godt kød, det er fedt kød, øh, og det er også derfor, det er så vigtigt, at det bliver kogt godt igennem, inden det bliver så jeg kan kun, altså Det råd der, det er alle sine hvor Må man, man lægge lever. sin medister på samme spækbræt, som der er grøntsager, for eksempel? Ikke før den er stigt. Modtaget. Men efter den er stigt der er der ikke nogen problemer. Så kan man... Men er der ikke også noget med, man spejer? Er der ikke spejdet, det der kød, der i ministeren? Ja, det er spejepølsen. Nå. Godt, vi Jakob Jacob, er du der? Ja, det kan du tro. Jacob, det du skulle gøre, ikke? Ja. Det er, at du skal sende os en mail på hentydningssnabla.dk. Ja, rigtig. Og så er det meget meget vigtigt. Ja, og hvilken kode vil du vælge at bruge? Øj, for selv. Du vælger en kode ned i mixeren. Jamen, skal vi vælge... Nej, det er da ikke Jakob, der skal vælge en kode. No. Nej. Er det også, der skal vælge en ja, det, er, det er også. Jeg synes at i dag, øh, når nu det er, at øh, vi har haft øh, så meget med lægetema, skal vi så ikke have nyere som kode? Nyere. Det er et nyere. Et godt nyere. kode ord. Og mm. det er nyere i ental. Okay. Så det du bare gør, du skriver det og med din adresse, og kodet er nyere, så ved vi, det er dig. Det og tillykke fantastisk. endnu en gang. Tusind tak. Ha' det godt, Jacob, ikke? Ja, det var. Kom det var en meget behagelig vinder. Det var et rart mand fra Bagsvandet. Det var en, han tænkte, nu skal jeg ind og være sjov i rattet. Nej, han tænkte, jeg har vundet. Vi kører en gang mere, synes jeg. Kan vi nå det? Ja, det kan vi da. Så skal vi have en ny plade. Vi kan ikke lave på den samme plade, Anders. Nej. Hurtigt lave en ny plade. Ni felter. Dum, dum, dum, dum, dum. Sådan. Og så sætter vi kun tre tal på den her gang. Tre tal i Titte Ja, og det første tal. Og det er så ikke talten op nu, Anders, vel? Det er bare forud forudpræpareret. Ja, ja, det er det næste tal. Øverste felt som man siger, der skal stå nummer 56. Ja. Nederste, 8, der mm -hmm. skal stå 40. Ja. Og i øh, midterfeltet, der skal stå 0. Okay. Det er lidt tricky, men der skal stå 0. Og så kommer det første tal. Er du klar? Jeg er klar. Det første tal er 12. Det første tal er nummer 12 i tildet, sudoku. 12 det skal så ligge øh, på der, hvor klokken er halv seks. Og øh, der er en lytter der er med det. Dag til Benjamin Schulzer. Hvem er det? Benjamin Schulzer. God aften, Benjamin. Og har du vundet? Har du Sudoku? Yes. Tillykke. Selvfølgelig. Benjamin, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Hørsholm. Fra Hørsholm? Yes. Og hvordan, hvor går det det, hvordan, går det, hvordan går det i Hørsholm? Det går fint. Og øh, nej, det er jo ikke jer der. Kan du stemme, Benjamin? Jo, men du kan da stemme. Kan du ikke stemme Ej, på... Nej, desværre kan jeg ikke. Jeg kunne kun 16 år. Det. Er... Nå, hvis, du, hvis du løber hurtigt igennem, så opdager de det ikke. Men ja, prøv lige det. at se. Hvis du kunne stemme... Ja. Kunne du så stemme på, på ham, øh, den Christian, øh, Christian øh, Kjær? Nej, det er hovedet Ja, det, det ved jeg ikke. Fordi i Hørsholm øh, har jeg forstået det sådan, at... at der bliver, det bliver ikke lagt sammen med, med Nej, det bliver, det bliver ikke lagt sammen med noget, fordi... Nej, at, øh, det er slet ikke at, høresom, vi er de rige mennesker i Nordsjælland, <laughs> Nord så vi får lov til at beholde vores... Øh... Nå. Er det ikke rigtigt? Nej, vi er ikke så rige, men... Nej, men de andre, der, er. der er nogen i Hørsholm, der er. Prøv oh Men Men øh, øh, hvis du kunne stemme, ville du så vide, hvem du ville stemme på? Nej. Sådan. Jeg vil stemme på ja. Åh, oh, det er, altså, er en raskt. allerede der er der udløst en t-shirt. Men det var nu ikke, fordi det kom fordi det var et meget behageligt svar Anders vil du ikke være rar at sige øh, til nogen mand, hvordan vi klarer det her med mail. Benyt sådan en god måde. Du skal finde øh, dit mailprogram. Ja. Yeah. <laughs> Og så klikker du på det. <laughs> og så i uh, modtagerfeltet, så skriver du uh, Snap af ligger alt efter, om det er en Mac eller om det er uh, PC, så ligger det Jamen, på Ja, men jeg bruger en Mac selvfølgelig Det er godt, så, så vil det trykke alt Tak og, til Mac og, ja, ja, ja, det er meget rart, det vil være fedt at have en Mac Det ja. Er, kan meget Ja, det er jo lidt lavet, Det har jeg hørt til historien Æ, Men Benjamin, hvis du bliver tilbudt en billede, så ring lige ikke? Men Benjamin har en Mac Hva, Hvad er det, en 15 tommer powerbook? Nej, det er en øh, mini En mini-Mac? Nå, det er de der små, som de sætter til. Funkel. Det er fantastisk. Ja. Benjamin, det du gør, så skriver du hensiden dr.dk. Så øh, skriver du navn og adresse, at det er dig, der har vundet en øh, masse monopolet t shirt Og så okay. skriver du kodeordet Skoda Octavia. Skoda, Skoda Octavia. Og det var Octavia med C. So ja, i to jo. år. Ja. Okay. Tusind tak og tillykke. Selv tak. Kan du have en god weekend, der er god, eller ikke? Vi jo, ses. Tak. Ha' det godt, Benjamin. Folk. Ja, ha Ja, det var der måske lige... Der er lang tid til. Godt. Det Jamen, var øh, Sudoku. Og der er to minutter tilbage i programmet. Hvad mangler vi? Peter, var hvad mangler du øh, noget? Jeg synes, vi er godt rundt om øh, emnerne. Jeg synes måske også, vi kunne sige for den sidste gang. Tillykke til, til, til New York. Ja. ja. Det synes jeg er en god idé. Øh, Skulle vi ikke gøre det med et, øh, et af de numre, som Bob Dylan har lavet, som en hyldest til New Young? Nemlig. Det synes jeg, vi skal. Øh, et af de eneste numre øh, om New Young som han ikke selv har haft noget med at gøre. Det er sådan, at New Young i øh, 77, Ja. Øh... Der fyldte han S ja. ja, det gjorde han Der sætter han Okay, nu skal det fylde ud af Hvad er det, vi hører nu? Jo. Tiden lever Bob Dylan sætter sig ned i 77 Ja I Canada, hvor han bor Men han arbejder også meget i USA nemlig, ikke? Bob Dylan arbejder meget i USA ja. han sætter sig ned og laver et nummer, der hedder Like a Hurricane Ja Til Neil Neil Young ja. Og det er det, vi skal høre op til Og historien melder jo, at Neil Young havde det nummer ja, okay Det gør han simpelthen Jeg har aldrig hørt det Er det rigtigt? Det, han kan ikke Men äh, Bob har skrevet det til ham lige ved. Ja. Og her er det fra 1977. Her er 55 sekunder af Neil Young. Skal vi sige tak for i dag? Nej, det var jo Bob Dylan. Nej, ja, det er Bob Dylan. Nej, <laughs> det var godt. god Det var ligesom det. hele pointet. Ja, det var point flot. Ja, desværre når vi ikke mere, at Bob Dylan når meget, fordi at, øh, tiden er så fremskreden, at den er fem minutter i midnat. Ja, nu er det blevet en mandag lige om lidt. Og vil du ikke sige de bevægget ord? Der er radiovis kl. 24.